Приїхав монах з-під Лубен і читав проповідь. Діди, чекаючи хлібовозки, говорять про війну в Іраку, і усе відболяє, відривається, відлітає на той кінець життя. Хижий звір уже тут, поруч. Одним стрибком він може усе переламати, перебити, перевернути. Що ж, велике кохання завше знак великої біди. Зраду ще можна зупинити. Якщо кинути на покаянну стіну твої смолянисті погляди, наші випадкові зустрічі, мої фантазії, розіп'яті на віконницях світанкового розпачу, якщо завтра, о 9.30, коли ми стоятимемо біля кіоску за свіжими газетами глянути тобі в очі, обгорнути глибиною річок, гірким листом лісів і сказати: Мужчина, чого ви претесь наперед? Сказати це і полетіти додому. упасти зі скелі розпачу, Обхопивши голову замре акація біля мансарди. А сонце мов червоне око хижого звіра. поблиме та й піде геть. Пів царства за сльозу. Коли вона зайшла у його квартиру агента Держстраху, З брудним запахом ванної І численними всипальницями мух і комарів на стінах, Усе було як і спершу. Вона пом'ялась на порозі, розстебнула навіщось босоніжки. Він тихо сказав, навіщо? Хіба не бачиш, яка тут підлога? Вона пройшла, сіла на одній однісінькій табуреці і пошукала, де б притулити сумочку. Отак і живу, знітився чомусь він. Як тут співають голуби на даху? Це старий будинок. Його мають знести. Вона дивилася на ліжко, стару заїжджену шкапу і думала, що певне і упряж буде не краще. Може, він якесь простирадло напне і кине поспіхом виснажену подушку, як десять років тому. Може, в нього знайдеться навіть ватяна ковдра із вилізлими нутрощами. «Каву будеш? Без цукру», – поспіхом відказала вона. Він вийшов на кухню, довго і нервово чиркав сирими сирниками, доки запалив газ. Потім перекоперсав у тумбочці усякий мотлох, шукаючи другу склянку. Вона тим часом вийняла люстерко-пудреницю і щедро мастила губи золотавим перламутром, перекупленим з десятих рук за божевільну ціну. "Хі-хі", подумав він і підбив долонею окуляри. Стіл, за яким сиділи, був такий маленький, що він упізнав її парфуми ріжська сірєнь, чистий просяний чубчик і руки з горішками нігтиками. Потім помітив дві стривожені зморшки біля рота і хворобливу смужку над бровами. «Не даремно ти хоробрисся» і «пакуєшся під дівчинку», подумав. Але вже якось не так. Вона водила поглядом по його спортивній куртці, далеко не першої свіжості, ті самі куртці, яку вирвали удвох у двох у культтоварах далекого весняного ранку. Звиняй, тістечка вивелись. На чому ти розтратився? Та ж костюм до одруження справив. Дві зарплати вгепав. Не віриш? Отчини гардероб. Чудний. А на наше весілля пам'ятаєш, позичили тобі костюм, а мені сукню у прокаті взяли і обійшлося. Тож колись, тепер я хочу, щоб усе було довговічним. На дворі усе ще не темніло. Хочеш вина? Ні, не заставляй газетами вікон. Сумно, мов забентовані хворі. Ну, я піду. Ну, я піду? Уже? Вони підвелися ледь переступаючи за терпними ногами. Спробую за таким столом не торкатися колінами. Раптом стало так темно, мов завалилася десь гора і засипала вікна. І коли вона вийшла, він довго чує її підбори на сходах. Нижче, нижче, нижче. І навіть на мокрому асфальті, на підніжках тролейбусів, у ліфті її будинку і біля її квартири. Тоді він зрозумів, у чому справа. Двері кімнати були відчинені. Схопився, грякнув ними щосили, упав на виснажену подушку, зарився у потворну ковдру, але кроки не стихли. Ніби вилетіло з дверей вічко і котиться вниз. Голуби над дзвінницею. Отець Василю дрожився тонко сльозою весною. 91-го року. Пані Софія, його мати, не вельми раділа з такого весілля, бо ж молода, попри вінка та вишиванки, не мала ніякої приваби. «Ото ще!» – свичала свикруха, коли наречена подала їй хлібину на рушникові. «Ото ще!» – зеленіла стара, коли ольгунька упустила обручку і кинулась її ловити поміж черевиками гостей. Молодий священник не переймався такими дрібницями. Він їхав у східняки. Їхав у село, до якого не рипались автобуси. Він мав підняти напів зруйнований храм і повернути людей до Бога. Чи кожна дівчина піде на таке? Ольгунці ж минуло 16, і вона була п'ятою дочкою. Отець добре все обміркував, придумав кожну сім'ю – ні – Ольгунька підходила найбільше. А ще, коли він зайшов до її хати, завів мову про одруження –